«Рот зірвав проміння з гетьманської булави, а фашизм засвітить їх, як свічі», – блиснув позиченим словом Магазаник. «Хоча б і так, хіба тобі не хочеться знову побачити гетьмана в соболиній шапці із шаблею при жупані? Хіба не хочеться почути святкові дзвони Софії? А тоді за гетьманщини і наші голови на щось згодяться». Бо хоч як ти хитруй, а ми два гриби в одному борщі. Коли б ти тільки знав, як оприкрило носити на собі це гноття, цю бороду, цю ліру, прикидатися жебраком і збирати в торбу чужі об'їдки. Це мені, що мав своїх півтисячі десятин орної землі. В широко розставлених очах у уникія заблимали олійні жалі. Багазанику стало шкода його чи їхньої молодості, про яку навіть на самоті страшно згадувати. Прогайнував її ні за що. Та й пішов вік стороною, як злодій від людей. Нічого доброго не згадаєш у ньому. Бо що та гетьманська соболина-шапка, бридня і омана? Чого ж уників... Коли так надокучило старчувати, не пристроївся десь на службу. Ти ж учився в інституті, та й голова в тебе не заплішена. Така моя лукава доля. Знову запантрував очима по вікнах. Мені не можна бути хоч на якійсь відноті. Минуле не дозволяє. Та й вид мій легко запам'ятати. Спробував якось в одному закутку стукновалити... А потім став салотопом і малосибіру не доскочив. От і мушу старечими патлами приховувати свою пику і те, що було в вісімнадцятому. Діла не знаєш, що не таке сказати, лісник. А твоє жебрання дає щось, чи перебиваєшся з хліба на воду? Безбородько зневажливо розлипив губи. Та тільки у великих містах, кажуть, деякі хитрі жебраки доскочили багатства. А в селах про це ніхто споконвіку не чував. Однак раніше і в нас крутилася якась копійка, а тепер, вважаю, замулили її. Це що чого здивувався магазанник. Зараз люди ніби щедріші мають гріш. Вона то так, але є інше. Зсунувся зі свого старого місця вільний селянський розум. Ти ж знаєш, колись наш дядько більше вболівав за худібку, ніж за себе. Молишся ти в його хаті, він тільки відчіпне подасть, а помолишся біля корови чи коня, іншу маєш за плату. І що ти казав скотині, пожбавіш в магазаник? Та всякий неохоче відказав безбородько, а найбільше таке. Христе, Боже наш, опасай і оберігай худобицю вашу У день під сонцем, уночі під місяцем Під ясними зорями і на пізнім реганні І на раннім вставанні, і на досвітніх годинах Де вона роси спасає, де води спиває Сохрани, Боже, її від звіра лютого Від язика кливитущого І від гаду гадовитого І від чоловіка лукавого і від всілякого зла, аби прибувало на худібці усього із роси, із води, із прекрасного цвіту. Прибутне таке слово було. А тепер порозумнішило село, і до худоби тільки зоотехніка кличе. Та годі про це. Як у вас люди, хто милися більшовицькими планами виконання і перевиконання? У нас стараються одне поперед одного. Ви мають не голову, а такого завзяття, що ні в чому не замілить лемеша. У нього ідеї, і хліб, і надії в одно зійшлися. Цей, дбаючи про людей, навіть у свято не додивиться свого сну. А чого тебе людська втома тривожить? Утомити, розтривожити, пересварити людей – це велике діло для нас». «Ну, а коли твого голову Господь покарав таким розумом, то треба якось хитро-мудро применшити його, чи штовхнути на печаруванні раків. Від розумних більшовиків нам уся біда йде».